Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шаннари, розділ 36. Світ ніби розчинився. Залишився лише туман. Навіть місяць зорі й небо зникли. Дерева, гірські вершини, хребти, долини, скелі і струмки – теж. Навіть земля, по якій бігла Брін, була тьмяною й безформною, а трави – лише її частиною. Сама вона знаходилась у величезній і порожній безодні. Нарешті дівчина втомлено зупинилась, міцно обійняла себе руками. Звук її дихання був різким і рваним. Довгий час вона стояла так і не рухалась, смутно усвідомлюючи, що збилась з дороги, і забігла, здається, аж в Олденмур. Її думки розлетілись, ніби листя на вітрі. І хоч дівчина відчайдушно намагалась їх схопити, утримати і зібрати разом, ті майже миттєво зникали. Єдиний чіткий і твердий образ залишався перед очима – павучий гном, покручений, зламаний і мертвий. Її очі закрились, руки стислись в кулаки від люті. Вона зробила те, що, за її словами, ніколи не зробить, забрала життя іншої істоти, вирвавши його в шаленстві страху і гніву використовуючи «Пісню бажання». Аланон попереджав, що таке може статись. Вона чула це застереження. «Дівчинко», – казав друїд. «Пісня бажання – це сила, якої я ніколи не бачив. Магія може й дати життя, а може його забрати». У голові пролетіли слова Грімпонда – «Магія використовує усіх, навіть тебе, темне дитя». Вона відкинула ці слова від себе і здряхнула головою. Неначе вона не знала десь глибоко всередині, що їй доведеться використати магію пісні бажання, як попереджав Аланон. Дівчина усвідомила цю можливість з моменту, як він показав їй масштаби цієї сили – у простій демонстрації переплетених дерев, не наче смерть павучого гнома є чимось шокуючим і несподіваним. І дівчину нажахало те, що якась частина її насолоджувалась тим, що вона зробила, що якась її частина отримала задоволення від вбивства. У брін стиснулось горло. Вона згадала раптове потайне відчуття тріумфу, яке вона відчула, побачивши мертвого гнома, усвідомивши, що це пісня бажання його знищила. Вона на мить насолодилась силою магії. На яку потвору вона дозволяє собі перетворитись? Брін розплющила очі. Ні, не дозволяє. Грімпонд має рацію. Це не вона зараз використала магію, а магія використала її. Вона зробила з неї те, що хоче. Не виходить повністю контролювати пісню бажання. Це було зрозуміло під час бійки у торговому центрі. А у той раз вона пообіцяла собі, що більше ніколи не втратить контроль. Але коли павучі гноми напали, коли вона бігла через табір... Той контроль швидко випарувався під натиском емоцій, розгубленості і невідкладності моменту. Вона використала магію без роздумів, просто відреагувала, застосувавши силу, як Рона Лія застосував би свій меч, жахливу, руйнівну зброю. От тільки їй це сподобалось. Сльози з'явились в куточках очей. Можна, звісно, стверджувати, що Насолода була миттєвою, і одразу ж її затьмарило почуття провини і жах, і що це запобіжить повторенню. Але правди не уникнеш. Магія небезпечно непередбачувана. Вона впливає на її поведінку. Так, як раніше, дівчина не вважала можливим. Це робить пісню бажання загрозою не тільки для неї. А й для її близьких тож треба захищатись. Вона знала, що не відмовиться від подорожі на схід до Мельморту, бо їй довірився Аланон. Вона знала, що, незважаючи на все, що сталося, вона не може підвести Труїда. А отже, треба створити Кодекс поведінки, Аланон хотів, щоб пісня бажання була використана для єдиної мети потрапити в Майльморт. Тому треба знайти спосіб обійтись без магії до того часу та ризикнути використати її лише один раз. Дівчина, сповнена рішучості, витерла сльози. Так тому й бути. До того часу вона більше не співатиме. А от тепер треба знайти дорогу до інших. Дівчина знову пішла вперед, намацуючи дорогу в темряві. Вона не знала, куди йде. Пасма туману прослизали повз неї. У їхньому блукаючому русі вона з подивом виявила чиїсь образи. Вони кружляли навколо та тягнулись до її розуму. Образи почали набувати форм і обрисів спогадів, що воскресли з дитинства. Батько й мати, які захищали її, любили, а також Джаїр. Тінь якісь незрозумілі, дивні, напівпорожні. Напевно, якогось минулого. Можливо, це Аланон, що прийшов з мертвих у світ живих. Вона придивилась, очікуючи. І ось він вийшов з туману, як тінь, якою тепер був. Стояв леті за десяток ярдів. «Аланон?» – прошепотіла Брін. «Так, цей образ був схожий на друїда, але все ж лише туман, який одразу ж зник, ніби його ніколи й не було. Зник. Але все ж там щось було. Не Аланон, а щось інше». Дівчина озирнулась, шукаючи цю істоту, Відчуваючи, що вона десь у тумані і спостерігає. Образи витанцьовували перед очима, народжені у пасмах туману, відображені її пам'яті. Туман надавав їм життя, магію, яка зачаровувала і вабила. Дівчина стояла нерухомо і думала, що божеволіє. Такі видіння безумовно свідчили про божевілля. А все ж вона відчувала себе розсудливою і впевненою. Цей туман намагався її спокусити, дражнячи своїми роздумами, граючи з її спогадами, ніби вони його власні. Це туман або щось у ньому. Звіролюди. Це слово вилетіло звідкись з глибин свідомості. Коглайн попереджав про істот, що живуть у тумані. Коли вони причаїлись серед скель на хребті, розсіяні по усьому Олденмурі, вони полювали на істот слабших, заманюючи їх у пастку, висмоктуючи життя, дівчина повільно почала йти вперед. Щось рухалось в тумані разом із нею, тінь тьмяна й не до кінця сформована, шматочок ночі. Вона побігла вперед, дозволивши ногам нести її, куди ті схочуть. Брін розуміла, що безнадійно заблукала, але не могла залишатись на місці. Треба рухатись, а також подумати про тих, хто залишив її. Чи будуть її шукати, чи знайдуть її в цьому тумані. Дівчина похитала головою. На це розраховувати не можна. Треба знайти власний вихід. Точно десь попереду туман розійдеться, та Олденмур скінчиться. Треба просто йти, допоки вона не звільниться від імли. Але що як це не вдасться? Знову з туману вийшли спогади. Дівчина пішла швидше, ігноруючи їх, усвідомлюючи, що десь за межами зору Тінь переслідувача не відстає, холод пронизав її від усвідомлення чиєїсь присутності. Вона спробувала уявити собі істоту, яка її переслідувала. Що точніше це за істота? Вона явилась їй як Аланон, чи, можливо, це лише трюк. Дівчина похитала головою, а щось маленьке й мокре сковзнуло по її ногах. Зникнувши у темряві, дівчина повернула в іншу сторону та спустилась широким схилом у величезну болотисту улоговину. Бруд і болото потягнули її чоботи, а трави ляскали по ногах, чіпляючись. Вона сповільнилась, відчуваючи неприємну податливість землі, а потім відступила назад, на краю. Дуже великий ризик, що її затягне на дно. Дівчина вирішила триматись подалі від цієї землі і йти твердішою, сухішою. А туман заважав розгледіти дорогу. Все ще не було відчуття напрямку. Наскільки дівчина розуміла, вона, певне, ходить колами. Але все ж вона рушила далі. Тумани Олденмуру кружляли і згущувались в глибокій ночі навколо. Тіні рухались крізь вологу і млу. Тепер її переслідувала більше, ніж одна істота. Брін дивилась на ті тіні, слідкуючи за їхніми рухами. Здавалось, вони пливли, як риби, крізь туман. Похмуро дівчина прискорила крок, прослизнула крізь болотну траву, тримаючись височини. Тіні усе ще йшли за нею. Але Брін мовчки пообіцяла собі, що ці істоти її не отримають. І помре вона інакше. Дівчина поспішила вперед, побіжавши. Пульсувало її серце, ганяло кров глухим стукотом у вухах. Гнів, страх і рішучість змішались в єдине ціле, і підштовхували її. Ось вона видерлась на центр невеликого пагорба, густо вкритого високою травою й чахарником. Сповільнившись, дівчина з недовірою озирнулась. Тіні були скрізь. Потім з'явилась висока худорлява постать, закутана в плащ з величезним широким мечем. Брін завмерла. «Рона?» Рука піднялась з-під плаща, потягнулася до неї, підзиваючи. Дівчина охоче рушила до горця, простягнувши руку, щоб узяти його до лоню. Але щось її зупинило. Вона кліпнула. «Рона?» «Ні». В очах усе почервоніло. Її охопила лють, коли викрився обман. «Це не Рона, Лія!» Це знову її переслідувач. І він пішов вперед, як мерехтливий і текучий привид. Шати і мечі зникли, розчинившись у тумані, крізь який він проходив. Тепер не залишилось нічого від горця, лише тінь, величезна й мінлива. Ця істота присіла на товсті задні ноги, вкриті кігтями. Величезні передпліччя були зігнуті й покриті кошлатим волоссям. Голова зморщена і, здавалось, вибудована навколо щелеп, які показували білі зуби. Монстр різко випростався, вдвічі більший за неї, оповитий туманом. Безшумно він нахилив голову і клацнув зубами. Суміш волосся й луски. М'язів, кісток з шипами, зубів і щілиноподібних очей. Породження найтемніших кошмарів. Чи це істота справжня? Чи, можливо, вона народилась з туману її уяви? Неважливо. Відкинувши усе, що вона пообіцяла собі кілька хвилин тому, дівчина використала пісню «Бажання». Вона не хотіла загинути тут, в Олденмурі, від рук цього чудовиська. Цього разу вона використає магію і її не мучитимуть докори сумління, бо смерть цієї істоти принесе світу лише добро. Вона заспівала, але пісня бажання завмерла в горлі. Перед нею стояв батько, а монстр був. Поруч, щелеп капала слина, в очікуванні того, що дівчина задовольнить голод. Брін відсахнулась, побачивши смагляве й ніжне обличчя матері. Вона відчайдушно закричала дико помученицькому, але крик, здавалось, не полетів далі цієї галявини, а в відповідь вона почула своє ім'я. Дівчину охопила розгубленість. Крик ставався справжнім, але хто це? «Брін!» Чудовисько нависло над нею. Відчувся зловонний запах. Але пісня бажань залишалася замкненою в горлі, ув'язнена образом матері. Дівчина не хотіла якось їй нашкодити. «Брін!» Жахливий рик розірвав тишу ночі. Тінь вилетіла з туману, і п'ятсот фунтів розлюченого болотного кота врізались у звіролюдину, відкинувши її від Брін. Зубами і кігтями кіт вчепився в жахливого монстра. Обидва покотились крізь високу траву. «Брін, ти де?» Брін, ледве чуючи голоси крізь звуки битви, покликала. Через мить з'явилась Кімбар пробившись крізь туман. За нею Коглайн шалено кричачи. Він намагався не відставати від онуки. А ще під тим часом роздирав людину, Кіт був сильнішим, хоча й туманна істота намагалась вирвати. Звір перекривав їй кожен хід. Але з туману виходили й інші тіні, величезні й безформні. Вони оточили усіх. Занадто багато ворогів. «Ліо! Ліо!» З'явився Рона. Він пробився крізь масу монстрів з піднятим мечем. Моторошне зелене світло кружляло навколо чорного леза. Звіролюдина, загнана у кут шепотом, миттєво розвернулась, відчувши магію. Вона відштовхнулась від болотного кота і стрибнула на Рону. Але той був готовий. Його меч опустився дугою, пронизавши туман. Зелене полум'я спалахнуло вночі. Туманна істота вибухнула дощем полум'я. Потім усе згасло. Ніч з туманом повернулись. Тіні, що продовжували стояти у тумані, раптом розчинились. Горець обернувся та побачив брин. Він швидко опустив меч і підійшов до дівчини. «Вибач, вибач, це магія!» Рона похитав головою. «Коли я знайшов меч, коли торкнувся, то, здається, не міг ані про що інше думати. Я підняв його і побіг. Забув усе, навіть тебе. Це магія, Брін!» Він замовк. Вона кивнула і міцно обійняла друга. «Я знаю». «Я тебе так не залишу більше. Ніколи». «І це я теж знаю». Тихо відповіла вона. Проте нічого не сказала про рішення залишити його. Кінець тридцять шостого розділу. Дякую за прослуховування.